na na mwokozi wetu Yesu Kristo na milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi. Ninamshukuru Mungu kwa tafakari hii aliyotupa wiki hii yenye kututia moyo na ujasiri wa kumwamini na kumtegemea yeye wakati wa majaribu. Tumeambiwa Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Rafiki mpendwa katika tafakari iliyotangulia tuliambiwa katika majaribu yetu tuyainue macho yetu juu kumtazama Yesu kuhani wetu mkuu mwenye kuweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Katika majaribu yetu tuyainue macho yetu juu kumtazama Yesu kuhani wetu mkuu mwenye kuweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Tuliambiwa tusijaribu kuweka tumaini letu kwa wanadamu ambao kwao hakuna wokovu tusijaribu kuweka tumaini letu kwa wanadamu ambao kwao hakuna wokovu imeandikwa katika Zaburi ya 146 na mstari wa 3 Zaburi 146 mstari wa 3 msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake Rafiki mpendwa watu wengi wana maumivu na uchungu na asira na ndugu zao na marafiki zao kwa sababu hawakuwa msaada wakati wa kujaribiwa kwao. Watu wengi wana maumivu na uchungu na asira na ndugu zao na marafiki zao kwa sababu hawakuwa msaada wakati wa kujaribiwa kwao. Matumaini waliokuwa nayo kwa wanadamu hayakuwasaidia kitu. Matumaini waliokuwa nayo kwa wanadamu hayakuwasaidia kitu. Kwa maana tumeonywa kwa neno la Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 na 6. Tumeonywa kwa neno la Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia mstari wa 17 mlango wa mstari wa 5 na 6. Bwana asema hivi, "Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakwa kama fukara nyekani, hata ona atakapotokea mema" bali atakaja jangwani palipo ukame katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu Bwana asema hivi amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana maana atakwa kama fukara nyikani hata ona atakapotokea mema bali atakaja jangwani palipo ukame katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu Rafiki mpendwa, kwa tegemea na damu ni kutafuta wokovu mahali pasipo na wokovu. Kwa tegemea na damu ni kutafuta wokovu mahali pasipo na wokovu. Tumeambiwa wokovu wa kweli unapatikana kwa Bwana peke yake. Wokovu wa kweli unapatikana kwa Bwana peke yake. Imeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12. Matendo 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awayo yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingo na damu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Wala hakuna wokovu katika mwingine awe yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingo liliopewa na damu litupasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu Kristo. Tena kwa kinywa cha nabii Yeremia bwana anasema, "Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea bwana, ambaye bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji" uenezao mizizi yake karibu na mto hautaona hofu wakati wa hari ujapo bali jani lake litakuwa bichi wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda amebarikiwa mtu yule amtegemeae bwana ambaye bwana ni tumaini lake maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji uenezao mizizi yake karibu na mto hautaona hofu wakati wa hari ujapo bali jani lake litakuwa bichi wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda Yeremia 17:7 na wanane. Rafiki mpendwa hatua ya kwanza ku, ya kujiondoa katika tabia ya kuwategemea wanadamu ni kujifunza kujiombea sana kwa jina la Yesu Kristo Hatua ya kwanza ya kujiondoa katika tabia ya kuwategemea wanadamu ni kujifunza kujiombea sana kwa jina la Yesu Kristo. Kamwe usiishi maisha ya kutegemea kuombewa na mtu mwingine. Ni wewe unayejijua zaidi na unayejua ugumu wa jaribu lako na maumivu ya moyo wako kuliko mtu mwingine yeyote. Usitegemee kuishi maisha ya kuombewa na mtu mwingine. Ni wewe unayejijua zaidi na unayejua ugumu wa jaribu lako na maumivu ya moyo wako kuliko mtu mwingine yeyote. Yesu anatufundisha hilo kupitia jaribu lake, Alipowenda mahali pa kuomba pamoja na wanafunzi waliokuwa rafiki zake wa karibu, alikazana kujiombea mwenyewe. Alipokwenda mahali pa kuomba pamoja na wanafunzi waliokuwa rafiki zake wa karibu, Yesu alikazana kujiombea mwenyewe. Biblia inasema alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, "E baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu naye kwa vile alivyokuwa katika viki akazidi sana kuomba Hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini alipoondoka katika kuomba kwake akawajia nafunzi wake akawakuta wamelala usingizi kwa uzuni akawajia wanafunzi wake akawakuta wamelala usingizi kwa uzuni akawambia mbona mmelala usingizi ondokeni mkaombe msije mkaingia majaribuni luka 22 40 mpaka 46 rafiki inawezekana una marafiki wanaokuonea huruma na kuhuzunika sana lakini usiyategemee maombi yao ukaacha kuomba inawezekana una marafiki wanaokuonea huruma na kuhuzunika sana lakini usiyategemee maombi yao ukaacha kuomba. Usijidanganye kwa kusema kuna watu wanakuombea. Omba mpendwa. Yesu alikazana kuomba. Yeye ndiye aliyejua uzito wa jaribu lake. Akaomba kwa bidii, haria yake ikawa kama matoni ya damu yakidondoka nchini. Na wewe kazana kujiombea na kujitakasa mbele za Mungu wako. Omba msaada wa Roho Mtakatifu katika mambo yako yote. Omba maombi ya kumaanisha. Kaa mbele za Mungu ongea na baba yako aliye mbinguni hata yakataa maombi yako endapo utajinyenyekeza kwake na kuumimina moyo wako kwa imani yeye Bwana ni mwaminifu atakupelekea msaada kutoka patakatifu pake na kukufanyia mlango wa kutokea kwa jina la Yesu Kristo yeye Bwana ni mwaminifu atakupelekea msaada kutoka patakatifu pake na kukufanyia mlango wa kutokea kwa jina la Yesu Kristo Rafiki mpendwa, pamoja na kuomba kwa bidii, fanya mambo yote yaliyo ndani ya uwezo wako kama ya kupasavyo kufanya. Pamoja na kuomba kwa bidii, fanya mambo yote yaliyo ndani ya uwezo wako kama ya kupasavyo kufanya. Kama ni ugonjwa, usiache kwenda hospitali kwa sababu unaomba sana. Mungu ndiye anayefanya uponyaji hata kwa dawa unazopewa hospitalini. Ishi maisha ya kujitakasa kwa kuwasamea wale jiepushe na hasira na magomvi mtii mungu na kumpinga shetani jitenge na uovu na jibidishe katika kutenda mema fanya yote yakupasayo kufanya kwa moyo wako wote jitume kufanya yote aliyo ndani ya, ya uwezo wako kama yakupasavyo kufanya imeandikwa katika waraka kwa yakobo sura ya 4 nitasoma mstari wa 7 hadi wa 8 nitasoma mstari wa 10 na mstari wa 17 yakobo 4 7 hadi 8 Kumi na 17 Basi mtini Mungu mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mioyo yenu enye wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enye wenye nia mbili. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Basi yeye ajuae kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi tuombe Baba yetu wambinguni tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo Tunakushukuru kwa upendo wako na uaminifu wako unaodumu hata milele Asante kwa kweme kupendeza kutufunulia siri zako kwa Roho Mtakatifu wako uliyemtuma ndani ya mioyo yetu Jina lako nalitukuzwe milele Bwana Tunakuomba sawa na sala aliyotufundisha Yesu Kristo E bwana usitutie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu. Tusaidie e roma mtakatifu tuweze kukesha na kuomba saa sana mapenzi yako. Tunajua hatuwezi kwa bidii yetu pasipo msaada wako roho wa Mungu. Ni kweli roho radhi ila mwili ni dhaifu. Tunakuomba utusaidie ro mtakatifu unaitombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa. Tunakushukuru Mungu unayetufanyia na, na mlango wa kutokea katika jaribu. Asante kwa kuwa ni wewe unayetupa na uwezo wa kustahimili. Tunakuomba neema yako ituwezeshayo, itusaidie e Bwana kujua yatupasao kufanya katika hali zote na nyakati zote. Tusaidie tuweze kuiona njia yako e Bwana, ituongozayo uzimani. Tunakushukuru kwa kuwa tumekuamini Yesu Kristo uliye njia kweli na uzima tunakuamini Bwana uliyesema wewe ndiye huo mlango. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe 20 Oktoba, mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, jifunze kujiombea sana, kazana kujiombea. Usiweke tumaini lako katika maombi ya kuombewa. Kazana kwa na kujiombea kwa bidii nafanya yote yaliyo ndani ya uwezo wako kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mokozi wetu na Mungu aliye mwema atakutoa salama jina la bwana nalitukuzwe milele amen